Denna gata har för mig en mycket speciell personlig historia. Jag blev påminnade om vissa saker just idag. Jag vaknade med en mycket märklig känsla märklig. efter att ha sett en livlig dröm om ett visst internetroll som skrev vissa saker om. Låt oss säga så här. En viss social konstruktion som upplöstes för flera år sedan. Inte ens en personlighet. En konstruktion som fyllde ett mycket specifikt syfte. Jag var mindre chockad än för flera år sedan. Självklart, men men det har mer att göra med intensiv misstro att vissa människor bara vägrar att låta det hela försvinna. Jag bryr mig järligt talat inte om det längre. Allt ihop gäller egentligen inte mig var på något sätt aldrig gjort det. Men jag har gjort ett åtagande att kommunicera om hur exakt jag känner för allt det här. Så det måste hedras och ses till. På sätt och vis började den tumultbampade vägen för denna konstruktion vid en villorna i området och slutade vid ett före detta jobbacenter på samma gata för flera år sedan. Låt oss uttrycka det så här. En viss familj i området gömde, eller, som vissa troll skulle säga, förbärgerade en papperslös flykting som de efter ett tag sparkade ut när för att denna flykting blev misshandlad av sin tidigare partner i hos dem. Och det var ett dåligt exempel för familjens barn. Det är sant att någon från den familjen Mannen i familjen till slut hjälpte flyktingen på annat sätt under en längre tid. Även om hjälpen aldrig var villkostnad så var tvungen att betala tillbaka alla pengar till den mannen. Men ändå, den mannen trodde att flyktingen skulle försvinna ur hans liv och det gjorde flyktingen till slut. Men parallellt med misshandeln fick flyktingen ett stor hat på nätet i olika former, så allvarligt att flyktingen var tvungen att skapa ett annat anonymt ont sociala medier. Och just under den tiden kom flyktingen i kontakt med någon från Sydeuropa, som har gjort allt för att ge sken av att erbjuda hjälp. Sedan visade det sig att den här personen bara ville använda flyktingen som ett slags vapen personens partner. Flyktingen var dramatiserad och lätt manipulerad. När flyktingen förstod att personen bara utnyttjade henne och att personen hade för avsikt att hjälpa henne överhuvudtaget, bröt flyktingen kontakten med personen, och det var allt. Sedan hände ingenting för en person för några år sedan förvandlades till ett delakt internet-troll. Och jag kommer att referera till denna person som ett sådant när jag fortsätter med det här. Flyktingen levde sitt liv i lugn och förberedde sig för att flytta utomlands för att studera och arbeta. Och skilde sig från flyktingkonstruktionen. Konstruktionen förblev bara där ute som en slags fågelskrämning. Medan den verkliga personen levde ett radikalt annorlunda liv redan i jämförelse med konstruktion. Så trollet trodde att konstruktionen stal trollets partner och utbröt med dödshot och verkligt vansinnig jönakhet. Vilket pekade på att hatet brunit inom trollet under alla dessa år och behövde få utlopp. I detta ögonblick existerade konstruktionen egentligen bara i trollets sinne. Den verkliga personen bakom konstruktionen och den fasta avsikt att frigöra sig från den vid yoga passat i det ovannämnda yogacentret i området. Intensiva attacker på nätet vi började med trollet i spetsen, så de verkliga personen är tvungen att flytta och avbryta all kontakt med alla som kände personen tidigare, utom en vän till personen, som var så djupt påverkad av omständigheterna att hon gjorde det nästan till ett personligt korstår, avslöjade trollet på alla möjliga sätt och skyddade personen i frågan. Hon samlar fortfarande inbevis. En del av dem användes för att ge personen skydd på statlig nivå och en del av dem väntas. På stund för att i värsta fall använda mot trollet. Så mot bakgrund av detta tror jag att det hela handlar om några få fakta. Trollet läste dagligen algoritmedier och blev besatt av en viss sårbar social dröm, som trollet gjorde till en syndabock för allt som hände i trollets liv, misslyckanden i privatlivet, misslyckanden i yrkeslivet och så vidare, och med tanke på att någon från den gruppen är mycket lägre status än trollet, tydligen en flykting som till vi hörde den sociala gruppen, avvisade trollet, var det nästan befogat för att göra flyktingkonstruktionen till sin favoritboksningssekt. Dessutom var oer mentala hälsa, rättvist nog, långt ifrån i topp. Det finns ett visst mönster när denna boxningssekt har flopponettat, våra höstar, som pekar på anfall av paranoid sketssoffren är högst sannolikt. Trollets liv i allmänhet är långt ifrån rik, saknar all betydelse, all status som trollet desperat jagade hela sitt liv. Om trollet i detta sammanhang tar upp någon som de träffade för flera år sedan pekar det på att inget annat av betydelse verkligen hände trollet under alla dessa år. vilket förmodligen förtjänar att beklagas, men jag undrar fortfarande varför jag då och då kollar upp det trollets resurser på nätet, trots att jag vet att hatvår kommer att hata. Förmodligen är det den oläkta delen av mig som utvecklade Stockholms sykdom och hoppades att trollet skulle ändra sig eller något liknande. Den oläkta delen som fortfarande hoppas på att bli omtyckt av alla runt omkring, som har en mycket låg tolerans för alla typer av var varav det mesta sker som dramatiska impulser. I grund och botten är det sammankottningen via dessa oläkta delar, och för att få den att upphöra måste helandet av den identifierade delen påbörjas. Med tanke på pandemin är det dags att påbörja läkningen. Troll, försvinn nu, och se det. För egentligen har alla redan släppt allt utom trollet, och på andra sidan avslöjar det trollet som trollet och inte som någon slags vänsters för sanningen. Anmärkning från redaktören. Den här anteckningen skrevs i april 2020. Författaren tog tyvärr sitt liv i början av 2021. Sedan det sprider Ovan nämnda trollet en konspirationsteori om att författaren fejkat sin död och fortfarande lever, och tar paradoxalt någ upp den varje vår och varje höst och försöker trolla författarens tidigare bekanta, vilket pekar på att trollet glömmer att ta till er. Det var terapeutiskt att gå tillbaka till dessa anteckningar och publicera. Dum, eftersom troll bara är troll och så länge man inte matar trollen bör man klara sig jag upprepar, mata aldrig trollen de lugnar sig på den energi som du ägner åt dem mata inte trollen